Det här är Granskning Sverige. Jag heter Johan Andersson. Inför en av 2014 års första valdebatter hade Sveriges Television utsett Leo Rassak till programledare. Detta fick många att höja på ögonbrynen Eftersom Leo Rassack i en tidningsartikel förklarat krig mot Sverigedemokraterna. Och att han i granskningssverige uttryckt sig så här om svenska folket. Jag tror i grunden att den där retoriken att man så här, det är bara kostar, det är bara så så så. Det handlar om att man har strämningsgäntliga liksom, åsikter. Och så vill man liksom baka in det i något argument som känns, här, ja men det här, liksom, det bara kostar. Det är så jävla alltså. Det är så jävla svenskt. Att han förklarat krig mot SD bortförklarades av Sveriges Television med att det var så länge sedan. Han var bara 23 år när han gjorde det. Nu är han faktiskt 27 och har mognat till. Granskning Sveriges avslöjande försökte man ignorera genom att hävda att Granskning Sverige inte skulle ha en ansvarig utgivare. Granskning Sverige är i motsats till SVT, fullständigt transparenta med vår opolitiska agenda och våra metoder. Vi vet dock att en del anser att det är så mycket värda att det vägrar att prata med oss. Varför sa då Leo Rassak så här till Granskning Sverige? Många länder är liksom främmande, det är spännande, det är bra, det skapar dynamik, det skapar kreativitet, det skapar motsättningar och utveckling. Vi är alla bajsnödiga i Sverige. Vi gillar inte det. Vi att alla ska tycka likadant. Och jag äcklas nästan av det. Vi ringde Leo Rassack och uppgav att vi var några lärare som hade problem att klara av demokratiska elever på skolan. Detta gjorde att Leo Rassack öppnade upp sig och sa... Vad han egentligen tänker och tycker. När han trodde sig vara säker vädrade han av sin svenskfientliga agenda. Denna svenskfientlighet har gett honom en plats som agendasättare i svensk demokrati. Eftersom han enligt SVTs debattchef Mikael Lekberg är en citat fantastisk person. Slutcitat. Hur påverkades då debatten av att SD-hataren Leo Rassak fick sätta agendan? Jag träffade Beri i Stockholm och fick ganska ont i hjärtat. Han har en masterexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Ett av Sveriges bästa universitet. Till och med Obama besökte det här stället när han var i Sverige. Istället för att prata om de extrema problem med att invandrare koloniserar Sverige- Lever på bidrag och tar svenska ungdomars jobb så försöker SVT och Leo Rassak med teatralisk skådespeleri beskylla svenska arbetsgivare för rasism. Till dramatisk musik får McDonalds-arbetaren Ebere Okogwo berätta sin historia. Grundskolan, sex år i Nigeria. Gymnasiet, sex år universitetet, sex år, och som jag kom till Sverige, två och en or år. Tjugos år, år, tjugos ett, I hela livet som jag har eh, pluggat. Efter examen skickade jag min eh, CV till eh, många företag. Ibland de svarade inte, ibland de svarade och sa till ve. Vi har många som är bättre än det. De vill inte ge mig en chans. De kanske säger nej, nej afrikansk. Han, han kan inte göra någonting. Efter denna tårdrypande story börjar hela etablissemangets politiker, påhejade av Leo Rassak och Anne Lundberg, att övertrumfa varandra med hur fruktansvärt hemska, rasistiska och diskriminerande svenska arbetsgivare är. Som inte ger Eberi ett jobb. Och Erik Ullenhag, du är ju integrationsminister och ansvarig för det här. Är det Kungliga Tekniska Högskolans uppgift att förse hamburgi-restauranger med personal? Det är klart att man blir illa berörd när vi släller bort kompetens på det här sättet. Och det är en verklighet. Att människor som har kommit från andra länder, man tar inte tillvara den kompetensen på det sättet. Så varför får EB inte ett jobb som att för sin utbildning? Jag blir oerhört provocerad när jag märker att människor som är BL och andra som har kompetens inte kommer in i jobb. När många arbetsgivare också säger att de inte hittar kompetens. Här har vi en text utbildad kille som arbetsgivarna uppenbarligen inte släpper in. Så är det så att oavsett hur mycket vi pratar runt det här så är det diskriminering och rasism spelar en roll också i Sverige. Och för att vi ska komma till rätta med de här problemen så behöver den kampen mot rasism och främlingsfientlighet i riksdagen och utanför riksdagen att förstärkas. Det hjälper det och det hjälper andra. När det handlar om, arbetsgivarna måste också öppna dörren. Vi är tydliga med att det är ju faktiskt där som jobben växer till. Vi ska underlätta så att arbetsförmedlingen är ute hos arbetsgivare och knacka på och hjälper det bild att möta arbetsgivare. Men arbetsgivarna måste se kompetensen. I Sverige anno 2014 står alltså Moderaterna och uppfostrar arbetsgivarna med politiskt korrekta kulturmarxistiska pekpinnar men har egentligen arbetsgivarna diskriminerat Ebere? Det är exempel som alla politiker hänvisar till som ett uppenbart fall av rasism. Ebere och Okugwu utbildade sig i den begränsat framgångsrika forskarnationen Nigeria. I Sverige har han gått en två och ett halvt år lång påbyggnadsutbildning på KTH och har utbildat sig till solcellsingenjör. Vi ringer till Ebere Okoko och frågar om han kan skicka sin CV till oss eftersom vi kan försöka fixa jobb i Norge åt honom. Samtalet blir nästan en fars. Eftersom vi knappt förstår varandra. Han som ledde programmet va? Såg du det? Ja, Ja, just det. Ja, du visst, visst är han trevlig? Ja, jag tror det var bra. Programmet var bra. Ja. Men, men var det han som intervjuade dig? Nej, ja. han intervjuade mig. Han är jag tror tre veckor sen. Ja, ja. Hela, hela en månad. Ja, jag kommer hem Okej. Okay. Ja, men jättebra. Vi, vi, om du skickar det så snabbt som möjligt. Efter mycket krångel med bokstaveringen lovar han att skicka sitt CV. Men det kommer inget. Han verkar alltså inte jätteintresserad av att ta ett jobb där jobben finns. Men varför får Eberi inte jobb i Sverige? Vi ringer till solcellsföretaget Sollebo för att höra hur jobbmarknaden ser ut för solcellsingenjörer i Sverige. Det, hur många är det som utbildas till ingenjörer i Sverige varje år inom området? Vi har ju, här har vi ju en doktor i, och ingenjör inom kemi teknisk fysik. För KTH har en man en solcellsutbildning va? De? Ja de har väl att man kan välja någon liten inriktningskurs på efter tiden, tror jag. Solcellsmarknaden är en marknad. Som är beroende av kraftiga subventioner och de huvudsakliga satsningarna sker i Kina och Tyskland. I Sverige finns förutom Solebo med sina 35 anställda endast två-tre små företag till. Det finns alltså knappt 50 möjliga jobb att söka i hela Sverige för en solcellsingenjör. Men det är inte så som många andra branscher att, att er bransch står och skriker efter ingenjörer på det sättet? Nej. Nej det är inte det som är. Om du får fråga om till att det är så litet i Sverige så är det inte det alls skälet. Frågan om just Iberi och Koko ska få ett jobb skulle alltså handla om man ska satsa på solenergi eller inte. Men det verkar inte vara så som SVT vill ha det. Istället för att hålla sig till verkligheten drar man igång ett rev mot de påstått rasistiska svenska arbetsgivarna som inte anställer Ebere och Koko. Är vi, är vi verkligen överens om att det råder rasism på arbetsmarknaden då? Jag skulle faktiskt vilja ha klart besked från er. Jag menar, eh, Ebere kommer från Nigeria. Han är svart. Han har ett annorlunda namn. Hur stor roll... Spela det här. Jag skulle vilja ha ett ja eller nej. Vad tycker det är du, rasism Centrum. eller diskriminering? Diskriminering. Dis Rasism. Okej, okay, rasism. Ja, rasism. Rasism. rasism. är ett svårt ord, men det finns... Har du Vi Håll vet, vi vet ja. från olika undersökningar att det, ja, finns, det diskriminering. finns diskriminering. Ja. på svenska ja. arbetsmarknaden, tyvärr. Tyvärr. Tyvärr. Tyvärr. tyvärr. tyvärr. På svaret diskriminering så är svaret ja. Frågan är rasism. Ja, då är det mer komplext. Det finns en rasism även bland arbetsgivare. Men jag ska berätta att det stora problemet Tack. är att man inte ser Håll människor från stjärna länders kompetens. Ja, det alltså. finns rasism och rasistisk diskriminering på arbetsmarknaden. Den stora utmaningen är diskriminering. Ibland är det rasism, men allra oftast diskriminering. Ja, alltså det finns en diskriminering som kommer sig av att det finns rasism i samhället. Det behöver inte betyda att alla är rasister hela tiden, men självklart finns rasism Mattias Karlsson, håll upp skylten. Självklart finns det, det finns rasism i hela samhället, det finns det även på arbetsmarknaden. Men det är inte huvudförklaringen till att vi har så många utlandsförhållare som är arbetslösa. Kristdemokraterna. Ja, och vi har inte råd att tappa den kompetens som finns här, men som inte används. Mm. Alla är alltså överens om den här saken och det är många som känner med Ebera och jag har ju själv också personliga relationer. Vad ska vi göra åt det här? Mattias Karlsson, vad vill Sverigedemokraterna göra för att utrikesfödda som Ebera ska få en utbildning som matchar deras utbildning och kompetens? Så vi är ju inte skillnad på utrikesfödda och inrikesfödda när det gäller att skapa jobb. Eh, och tyvärr så, är verkar vara en väldigt flitig kille, jag tror, hoppas och tror att det kommer gå bra för, för just honom. Men tyvärr så är han inte ensam, precis som många andra grupper så har ju arbetslösheten har ökat bland akademiker, både för inrikesfödda och utrikesfödda. Där har regeringen misslyckats också, nästan alla grupper har arbetslösheten ökat. Men lösningen för att skapa jobb till utrikesfödda är det samma som lösningen för att skapa jobb till inrikesfödda. Vi måste få ett bättre företagsklimat. vi måste få företagen att våga anställa, vi måste minska trösklarna och vi måste också satsa på jobb i offentlig sektor där underbemanningen är väldigt stor. STS profil Mattias Karlsson lyckas på ett elegant sätt svara på en försåtligt ställd fråga. SVT försöker på ett väldigt genomskinligt sätt att lyfta frågan om den påstådda strukturella rasismen på arbetsmarknaden för att det andra ska kunna skylla arbetslösheten på SD. Man vill få folkmassorna framför tvn att koppla ihop arbetsgivarnas påstådda rasism med SDs påstådda rasism. Om inte vi granskat exemplet i Bere hade säkert också tricket gått hem. Men med vår vetskap om Iberes ovilja att söka jobb, hans dåliga språkkunskaper i svenska efter fem år på McDonalds och hur arbetsmarknaden ser ut i hans bransch kan man starkt misstänka andra orsaker till Iberes misslyckande. Ja, hej. Mitt namn är Johan Andersson och jag ringer från Granskningssverige. Vad sa du, Johan Andersson från? Granskning Sverige. Granskning Sverige. Mm. Vad Granskningssverige? Mm. Vad är det? Vi ringer till Mika Lekberg som ansvarade för debatten på SVT. Efter att själv var knäppt på inspelningsapparaturen börjar han fråga ut Granskning Sverige. Vilka är vi? Vilka står bakom? Vilket parti? Vilka företag? Hela intervjun finns att höra på Granskning Sveriges Youtube-konto. Trots att vi upprepade gånger svarar att vi är ett medborgarjournalistiskt initiativ ger han inte upp. När vi till slut får chansen att fråga om Leo Rassaks uttalanden svarar SVT-chefen Mika så här. Nu, gör, nu ställer du frågor om de här sakerna och jag tänker inte prata med dig eftersom inte jag vet vilka ni företräder. Så att du, får, du får ursäkta nej men så länge ni är helt anonym och man inte vet vilka ni är och vilka avsikter ni har mm. så ser inte jag det som någon slags eh, seriös journalistik. Så jag mm. säger tack, men, men, vet men jag, jag, vill jag inte vänta, ens, med En jag får bara ställa en fråga till för just på detta. Hallå? Man häpnar över vilken arrogans som Sveriges Television uppvisar mot vanliga människor. Men kanske säger ändå detta något om hur kulturmarxisterna på SVT tänker. Inget kan ske på ideell basis. Någon står alltid bakom. Men vi ger inte upp och ringer Mikael igen. Det är Mikael Ekberg. Ja hej det var Johan här igen. Ja, ja, jag sa just nej, tack till dig. Mm. Så länge ni inte talar om vilka ni är och vilka avsikter ni har och vilka som ligger bakom. så säger jag. Men, men, men vänta lite nu, jag har ju du har ju frågat här i säkert tio minuter. Alltså, vad, är det fler, vad är det mer? Jag svarar gärna, jättegärna på alla dina frågor, men jag tycker jag har gjort det. Vad är det mer du vill veta? Jag vill veta vilka ni är, vilket syftet är för att så jag säger, när du vill gå in på frågor som vi egentligen redan har besvarat och som okay, ligger på ja, vår hemsida. Ja. Så, så har vi ju egentligen eh, klarat av ja. det. Och men men det, det vi, vi, det. vi kan avbryta den, jag, den frågan. Om du, om du, om du lyssnar på mig. Men om du bara kan eller? lyssna så jag vet att du vill här, lägga på. Tack så mycket. Hallå. Ja, det vill jag göra. Tack så mycket. Ja, men vänta lite. Jag, för... jag, jag, jag betackar mig från, från era frågor. Ja, men vänta lite, vänta lite nu vika Lekberg som själv bor bland överklassen i Skånska Höllviken vill inte svara på några frågor. I etniskt homogena Vällinge kommun kan hans höga lön göra att han slipper alla problem som hans arbetsplats skapat åt vanliga svenskar utan hans inkomster. Men vi ger inte upp. Vi ringer till nästa chef, Hasse Karlsson denna gång utan att presentera oss som Sverige. Vi frågar vad det visste om Eberes utbildning. När de tog in just honom som ett exempel. Vet du vad han har för utbildning? Jo, oh ja. Av, han har läst på KTH. Vet du vad han läste där? Jag vet att han har en Master of Science på KTH. En mm, vet du inom vad? Ja. Mm. Det är solcells solcellsingenjör? Eh, det kan man kalla det kanske, ja. Man mm. frågar du? Jo, det är för att vet ni hur många hur många arbetsplatser det finns för sols, eh, solcellsingenjörer i Sverige? Nej. Nej. Det är ju kanske bra att kolla upp sådana saker innan man hävdar diskriminering. Man har ju en utbildning som inte riktigt matchar eh, arbetsmarknaden, så att säga. Förstå jag får dig den uppfattningen. Det är knappt att man tror sina öron när man hör vilka skumma människor som sitter och tillverkar propaganda åt den stora massan. Det dröjer inte länge innan. En i granskningssverige helt klassisk bortförklaring dyker upp. Nu måste jag tyvärr eh, avsluta samtalet för jag måste ge mig iväg till ett möte. men eh, Du är välkommen och eh, ge dina synpunkter. Tycker du att vi har gjort något fel? så vet du att du kan vända dig till granskningsnämnden och, mm. och eh, anmäla. Men eh, jag måste tyvärr avsluta samtalet. Jag, vill, ens, jag har bara en sista en snabb, snabbis här. Vi försöker klämma in en sista fråga. Varför försökte SVT förvränga frågan om masskoloniseringens negativa konsekvenser för den svenska arbetarklassen till att handla om hur arbetsgivare påstås diskriminera invandrare? Men Ebere var ju inte ett speciellt bra exempel i och med att han har en utbildning som inte är mass. Många människor tycker det. det, det klippet om Eber är ett av de mest delade artiklarna i medier i alla medier i Sverige just idag ja men vet folk om att han har en utbildning som inte stämmer överens men det har inte ni sagt ni borde ju berättat för ja, men det är för... din uppfattning det är din uppfattning, det är inte min ja men min uppfattning, jag har ju pratat med branschen jag måste avsluta nu ja men vet Eller? du att han har Hej. vilken svensk företagare skulle nobba bere på rasistiska grunder om nu Iberre verkligen var en vinstmaskin och frälsaren för den svenska solcellsmarknaden. Att beskylla svenska företagare för rasism och diskriminering som hela etablissemanget gjorde i valdebatten är helt enkelt makabert och osmakligt.